Дивлюся я на небо, та й думку гадаю, в якій позі написано: Нам нікого не треба, ми все можемо самі. Нам і на хуторі добре, в нас усе є. У нас клімат, як у раю. Додітька американців з їхніми контенціонерами. Відчини вікно, дихай, насолоджуйся. Яблуні цвітуть, липою пахне. Хто це там вибіг із зеленим прапором, мовляв, повітря отруєне? Липи вже не пахнуть, воду загидили, риба голічерева плаває, гриби у лісі, ці лічильники радіоактивності з ладу повиводили. Не вимахуйте мені під носом вашим науковирним салатовим простирадлом, не заважайте наслухати, як трава росте. Землі у нас стільки, усю не загидиш, води у нас хоч залийся, всю не прохлоруєш, повітря у нас, дихай, не надихайся». Щоб усе отруїти, ніяких заводів не вистачить. Та й що там тих заводів? Це ж вам не про комуністів. індустріалізація, ми ж не Німеччина якась. Наші заводи стоять собі, іржавіють, немов ветерани у війні побиті. Хто там оту війну програв, уже й не згадають. Та байдуже, ми собі іще намалюємо. У нас усього залишилося ще багато. У нас усього є, у нас стільки всього що це рівноцінне катастрофі. Менше б мали, більше б берегли. Он Литва, пальцем на карті накриєш. Так вони кожного камінчика, кожного дерева, кожного гектару поля пильнують, дбають, шанують, викохують. Бо в них усього мало. Скільки там тої Литви? А у нас? Мільйонери, блін, тринькали, тринькали. Думали довічне? Ні. У нас усього є. І не надо, мама, мене пугать, що воздух уже не тот, і вода уже не та, і земля за ці годи свинячої, не сказать, і що хуже, експлуатації поплахєла, до неузнаваємості, красоту її нічим не испортиш. Мама, чорнозем його зіпсувати, звичайно ж, можна, але важко, і не весь. А в людей і того немає, Бог не дав. В японців немає нічого по квадратному метру на душу населення. У них, як на землетрус, то цунамі, то хіросіма, то риба не ловиться, то у війні побито, мусять ворушити мізками, вигадувати. І нічого, п'ють цаке, їдять суші, живуть. Не зле живуть. Правда, кланяються часто, але живуть. Множаться і множиться конструкторське бюро. Бо без селяких, хитромудрих і щоразу нових конструкцій пропадуть на своїх островах. Зальє їх там Витрусить, винищить Ач ні, не винищило досі І океанові, які немогутні Зась і землі Хоч як потужно колише Зась У голландців своя біда Море пів країни заливає Також стають собі раду Збудували дамби Розвели корів, доять Живуть Щоправда тюльпанами приторговують Але живуть І що цікаво не голодують, вистачає їм того, що море залишило. У Норвегії землі немає. Одні фіорди. 12 місяців на рік зима, решту літо. Нічого. Живуть. Не повірите. Навчилися полуниці у своїх фіордах вирощувати. Добряче піднапружилися, поворушили з вивинами, використали сіру у своїх конструкторів і навчилися перетворювати північну ніч на південний день. От тільки нам нічого не треба. У нас усе є. Нам ні конструкторів не треба, ні заводів, хай занападають. У нас усе давно вже сконструйовано. Господом, який у високій щедрості своїх послав Україні її кару, її хрест, її випробування, ідеальні природні умови. Творіть, люди, в золоті ходитимете, бо по золото йдете. Ми й творимо. Перед правнуками сорому не вигоємо за те, що натворили. Побачив творець, як ми порядкуємо, захотів отямити, бабахнув нам у чоло Чорнобилем. Прибив голову кучмою, а ми однаково не ворушимося. Нам добре кожному окремо, нам всього удосталь, кожному окремо, у власній хрущовці з балкончиком, на власній індивідуальній дачі, на власному міні-хуторі.